Megmondta ő, hogy gondolatjai fejében nem halhatnak el, hogy eljön a nap, amidőn ezek kijőnek börtönükből, s bejárják a világot. És úgy történt. Amit sok évi erőködés meg nem hozott, amért hiába volt olyan sok fáradás, meghozta egy véletlen pillanat. Titkos nyomdát fedezett föl alant, errejtve föld alá, és ott kinyomatta műveit. Mi volt ezen művekben? Az, hogy a papok nem emberek, de ördögök, és a királyok nem istenek, hanem csak emberek, és minden ember ember egyaránt, és az embernek nem csak joga. Hanem teremtőjéhezi kötelessége is szabadnak lennie, mert aki Isten legszebb adományát meg nem becsüli, magát az Isten sem becsüli az. Kijött a könyv, s országvilágban ezrével olyan gyorsan terjedett el, miként ha villám horta volna szét. Mohón nyelé el a szomjas világ, egy tiszta, enyhítő italt, és lelke tőle megfrissült. De elsápat a hatalom, kiült ráncokba szedett homlokára a düh, és elmeny dörgé haragos szavával. Ez lázítókönyv, vallást s fölséget sért, szerzőjének lakolnia kell a törvény szerint. És a megrémült nép utána mondá. Valóban e könyvlázító vallást s fölséget sért. Szerzőjének lakolnia kell a törvény szerint. A törvény szent és sérthetetlen. S szerzője rémesen lakolt. Az utca közepén fogták el őt, s elhurcolák. Megálljatok, szólt esdekelve. Ó, irgalom, megálljatok, nem akarok én menekülni. Mindenhová megyek nyugodtan, csak egy kevéssé várjatok. Nézzétek azt az ablakot. Az én szobámnak ablaka, ott nőm és gyermekem lakik. Vezessetek hozzájuk egy, csak egy rövid kis pillanatra, Míg egyszer ölelem meg őket, S egy Isten hozzádot mondok nekik. Aztán nem bánom én hurcoljatok, De én búcsú nélkül nem mehetek. Inkább megyek le a pokolba a búcsúzás után, Mint föl a mennybe búcsú nélkül. Nem vagytok férjek és apák? Mit mondanátok? És mit érzenétek, ha véletek mások bánnának így? Nekem nincs senkim a kerekvilágon, csak nőm és gyermekem. És is sincs a világon kívülem senkiök, de senkiök. Eresszetek, jó emberek! Eresszetek! Hadd lássuk egymást még egyszer, és talán utószor. Ne rajtam szánakozzatok, De ő rajtok, Hisz ők ártatlanok, Hisz nem vétettek ők sem a törvénynek, Sem tinektek. Ne öljétek meg őket. Ó Istenem, Ha szavaimra nem indultok meg, Könnyeim indítsanak meg, E könnyük szívemvérének csepjei. Halál veríték, Lelkem homlokáról. Zokogva térdepelt le, S mint szebb időkben egykor kedvesének, Most a poroszlók térdeit ölelte, De ők kegyetlen, gúnyos röhögéssel emelték őt fel, svitték a szekérhez, mely ott az ő számára állt. Midőn látá, hogy nem használ a szép szó? Düh meg, s előszedé testének minden erejét, Hogy erőszak által győzzön, meneküljön. Oroszlán bátorsággal és őrült erővel küszködött, de hasztalan. Legyűrték, megkötözték, s bedobták őt a szekér mélyibe. Ott ordított, mint a vadállat, Ordított ilyen átkokat. Átok reátok, s maradékitokra, ti emberbőrbe öltözött, sátánokkal bélelt fenevadak, kiknek keblében szív helyett, undok varangyos béka van. Borítsa el pofátokat a fekély oly vastagon, mint a gasság van lelketek felett. És aztán fajjanak föl a szemét férgei. Átok reátok, és királyotokra, kinek nevében az erényt a mészárszékre viszitek. Átok reád, bitang, lator király, ki istennek tartod magad, s ördög vagy a hazugság ördöge. Kibízta bízta rád a milliókat? Farkasra a nyájat kibízta. Kezed vörös, mint bíborod, Arcod sápat, mint koronád, Szíved fekete, mint a gyász, Mely műveid után húzódik, Miként az esti hosszú árnyék. Meddig bitorlod még a rablott hatalmat, rablott jogokat, Lázadjanak föl, mint az óceán alattvalóid, És ha zsoldosidnak százezrivel kiállasz ellenök, ne adja Isten, hogy meghaj ott a csatán, mint illő férfihoz. Te légy, ki megkezd gyáván a futást. Fuss, és bujjál el trónusod alá, mint ágy alá a megszeppent kutya. Onnan kotorjanak ki, és kacagva kökködjenek könyörgő szemeidbe a gyermekek, svénasszonyok, s kik egykor lábat csókolák, azoknak csókold majd te lábait. Azok rugdossák ki egyenként vigyorgó fogadat. Azok rugdossák ki belőled a nyomorúságos hitvány életet. Dögölj meg oly kétségbesetten, ami engem te vél. Ó, nőm! Ó, gyermekem!